Oh <coughs> Meg szeretnénk most kérdezni, ezt most fel fogja venni, hogy Magyarországon most nyáron, hogy hol fogtok még játszani, és esetleg egy pár szót, nagyon röviden a zenekarról. 18 György, a Győrő. Győrő. Magyarország. Igen, Magyarország. Győrő. 18-19 júli, ott lesz a Monarchia fesztivál. Ott és utána menjünk, Balaszti tábor lesz, otthon nálunk, Romániában, augusztus, augusztus 10-17, És spanyolán Spanyolán nem, mi nem hívott. Tavaly voltunk igen. nem hívott meg. És más dátum még nincsen itt Más dátum még nincsen. Nem? Szeptember, amikor Balaton menjünk egy és van egy Németország, én csak megyek, valaki megyek, monddal, bal Magyarországon, a többi elkomponál. És esetleg egy pár mondatot magáról a zenekarról, hogy milyen zenét játszotok. Milyen zenét játszotok? És hogy honnan jöttek meg? Mi tudjuk csak, hogy a közönségnek. magyar palatkáival, magyar palatkal, Csigán régi <sígy> táncolok. Te úgy vagy valami. Hát bennyem, mondjam a te. Úgyre te vagy a fő. No. <sígy> Nem, te vagy a főnök. De te vagy a főnök, mondjad nám. Mondjam nále. a te jobban túl Nem De bármennyit, csak ilyen alap dolgokat. Milyen zenéket, játszódó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Mondjam, hogy te van pulába, tudott és mondd el a román rendeket, mondd el, a magyar rendeket, milyen táncok vannak, milyen zenei vannak. Csak nem kell nagyon, csak egy, egy pár szót, amit, amit tudsz, ne, ne, nem, van, Na, nem, nem, hogy Nem, nem, nem, hogy magyarul. Nem, nagyon hogy magyarul. Nem, nem, Hő. Amiket zenéltek, azokat a végét. Akasztós, gyors. Persze, a magyarnak van különség a zené. a magyarnak ma... A magyarnak úgy van a rend. Akasztós, csárda, szökös, friss. Korcsós, magyar, Úgy van a rend magyarnak. Négyes, er, hétlépés, polka. de a magyarnak. A románoknak van... van a, a román, da, de lungu, az a neve. A szökös és friss. Vannak. És Még mióta játszottok? Hát én oda? több mint 20 éve múzikálom. Múzikáltam apámval. Apám volt a Kodoba Mártin, és Kodoba Béla, vala apámnak a testere. És én múzikáltam vele. Ve vele tő tőle tanultam. Apám volt Tehát a generációt Igen, Igen, generációt. Igen, igen. És igen. vannak fiatalabbak, akik? Hát kár nincs. Én volt a legfiatalabbak. Te vagy a legfiatalabb, legfiatalabb vagyok én. Te vagy a legfiatalabb. Viszeg visz ma azt a Fiatalabb Thank you. Köszönjük szépen. <laughs>